Majestat. Majestate, majestate, ce nu se cuvine să privească cineva prin gaura cheiei, cu atât mai mult când acel cineva este majestatea sa, nu. regele Olaf al 28. Da, șamelale, virus viru să te zgâiești și tu pic să peste mai in Majestatea voastră n-ar trebui să folosească expresii ca zgâiești sau nostibadă. N-am voie să vă distrez eu puțin, n-am voie să râd, pică să rei. Sunt omul cel mai nefericist tabelare și tu nu vrei să mă înțelegi Majestatea voastră șmărită fata Prințesa tocmai primește pe pretendenții la mâna. Ei trecem prin momente diplomatice importante. Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar surprinde pe majestatea voastră? Cum... Nu, cum a -a -a ce face aluzii la gaură a chilei? Exact. E, e, frumos, frumos. N-am ce zice. Îmi fata. Ea va să zic că poate să-și primească pretendenții, iar eu, tatăl ei, n-am voie nici măcar să trag cu coada oi. Dar unde s-a mai pomelit așa? Majestate! Ce tot te dai cu majestate? Sus, majestate sus. Eh, să vedem cum se comportă prințesa voastră! Ce am se va întâmpla? Nu înțeleg. I-a dat un spaniol? prințului spani. Trebuie să punem imediat capăt acestei comportări. <laughs> Prințul de se... ingles s-a ascuns sub masă. L-a bucat bubică de pantaloni. Mai ce ne facem <laughs> acum? No, no, no, no, ne facem nu, nu, nu, nu, nu, poate nu. Ce nu? va reuși? Îți spun eu. Nu. Ce-a numit majestat? Lumălarea. <laughs> Cui nu-i va reuși? Cui? Prințului francez. Chedie france. i-a cerut să-l facă lumălarea, ah. să-l stea în cap cu picioarele oh. sus. <laughs> De unde, de unde? N-a a căzut! Majestate, cu astea trebuie să-mi ceteze imediat. fi serios, de ce să-mi E o distracție atât de plăcut. Băi, îngrozitoare! Prințesa ne face de rușine în fața întregii lungi diplomatice. Cred că ar trebui să o mostrați, este îngrozitor de prost. Adică are o personalitate prea pronunțată când e vorba de comportarea în societate. Păi nu-i decât o glumă. Ribul e, ribul e cât mai sever. Da, da, da, da, da, haide, da, trebuie, trebuie, îndepline, e prințesă, să Da, Să vedem ce mai face, să vedem ce mai face. Da, ce? S-a scos în S-a scos cine? Prințul Spalion! Ce o să mai iasă de aici? Ce ți-a venit să-mi pocărești? Mai speriat! Haide, spune ce vrei! Lumineția sa, Prințul Alfred de Coranda, vecinul nostru, mult slăviți! Să aștepte puțin! Să aștepte! Nu vezi? Tocmai rezolvăm niște probleme importante mm -hmm. de ma, ma, ma, Mai să ma, mă State relațiile diplomatice între insula noastră și Coranda sunt foarte încordate. Nu-i da? bine să-l facem pe Prințul pe... Ne, bine, A -a. bine. Dei drumul -a -a. să intre. I -a, i -a, -a -a. Se poftească Prințul Alfred de Coranda. Uh. vă urez multă sănătate, rege Olaf al 28-le. Spune, prințe, cu ce te pot servi? <gărători> cu... cu prințesa de soție, <gărători> cu minunata Cheie. C Cum ai spus, minunată? Da, ce ți-o fi Nu-i decât o petișcană. Adică eu... tata... tata. Uh, Cheghe, tatăl meu, regele Ciprian al 29-lea... Ne trimite salutări? Da. Ei, a asta ne bucură. Da. Bucură. Ei, atunci să trecem la concret. Da. Știe Alfred, prințul Corandei, să facă lumânarea? Să... Uh, ce? Adică să stea în mâini cu capul în jos și cu picioarele în sus. Cu căuă... Asta nu știu. E, atunci n-ai șans? Majestatea sa vrea să știe dacă prințul Alfred are o constituție sănătoasă, dacă e sportiv. Da, sunt. Da, Prințele noastre sunt foarte mari, prințe. În special, cele ale prințesei. Spre ce te vei convine singur? Am impreția ca audiența celor trei prinți a terminat. E rândul dumii tale. Taticule! Da, da, da, să știi, frate ai să mă nu bătai. nu vreau să mă măriți. Orice preț să mă mărit iau un princișor Nesuperit Chiar dacă ar fi Cu aur colei și a făcut, nu ştiu a Să mă dai roabă primului venit. Tăticule, tăticule, Vreau să mă morit. Tă mai ai venit, Trec unul Să ştii că o să iau la ce și-apoi fuc și de acasă, negășit. Iar tu o să te cine căji. Da, da, m-ai obligat să mă mărit. Nu te sireste nimeni. Totuși, dacă te cere cineva de soție, trebuie să te porți cuvinte odată. Cine a mai pomenit asemenea maliere? Au să dai povârnace unui prinț. Nu ce rușine. Dicule! Dicule! Dicule! Dicule! numai ce a murtrat a vezi cum s-a mai speriat? Ea a pierit piuii Cum l-a văzut pe Bubica s-a repetit drept în dulea? Și fuga! Iată!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 la aici era, așa chiar unde Nu știu, aici. Prințe, <griptala> sunt aici. Poftește, prințe, poftește, da. te așteaptă, prințe. A sunat alarma, prințe? Nu, de ce? Fiindcă te-ai ascuns după tron. Eu, eu nu, n-am fost prevenit. Vreau soție? Pe cine? Pe dumneata Da, da. Numai că eu n-am să mă mărit Și da. apoi, orice tânăr care vrea să-mi devină soț da. Trebuie să se supună la trei probe Una de deșteptăciune, da. a doua de curaj și a treia de răbdare da. Oh. Dar cred că nu ai șanse. Eu, eu am să vă spun lui tata Să vedeți să vă zic Asta ne mai lipsește. Dar unde fuge și de ce fuge? Majestate, nu știu, nu știu demisie. zău cum să vă spun Dar mă văd nevoit să-mi dau demisia din postul de șambelan Haide, haide, haide, nu-ți mai da nicio demisie Ce ne facem noi, nu, părătine? Nu, nu, nu, nu, toate astea vor duce sigur la un război Domnule șambelan, Dom noi da, da, da, da, da, da, da, mențin atribuțiile, dar da, tot ne amenință. Ba, acum a devenit chiar inevitabil. Rigele Chiprian al Corandei a așteptat să ne declare război, încă de când a jucat cu majestatea voastră table și a pierdut două partide, una după alta. Mm, dacă știam, îl lăsam să câștige și el măcar o dată. Acum cine facem? Am o idee. Mm. Să trimitem imediat un spion în Coranda, să afle ce are de gând regele Cipriam. Bine, bine, bine, bine, așa să facem. nu-ți mai mânca unghiile. O stică nu-i frumos. Bine, dănticule, bine, bine, De câte ori ți-am spus să nu mai bocărești așa tare? Ce vrei? Alteța sa, prințul Cocicadaniei, a trimis un so.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 Ia, ia, ia, Da, ce-ascunde asta frumos împodobită? să o jucărie, majestate. Un soldățel de plumbă. Dar nu văd nimic deosebit, doar că mare. O jucărie ca asta la noi o cioplește din lemn orice mește, Nemic extraordinar. După spusele solului, jucăria răspunde la orice poruncă dacă îi punem în funcțiune mecanismul cu cheița asta. Mor, mor no. de curiositate și ambealare să văd ce va urma. <coughs> Drept! Stai-te, marci! Oh. <laughs> Fantastic, extraordinar! <coughs> <coughs> atenție, <coughs> atenție, stai! Pe rău, Bravo, bravo, soldățele Ascultă-și, Abelale, drăcia asta acepe să placă Dar nu putem obține decât dacă prințesa va consimți Să se mărite cu prințul Cochica Vrei să le iei de bărbat pe prinț? Nu, tata Bine, dar să știi că soldățelul nu bate al vostru Decât dacă spui tu Da Nu, tata, nu vreau pe nimeni Eu nu vreau soldățele Nu vreau Stai, stai, stai că am o idee să vină meșterul de jucării, Hans Kluh. Voi trimite îndată după el, majestate, locuiește la doi pași de palat. Să nu bați! Crepește și termină odată cu bucăritul. Sigur, tot eu să le fac pe toate. Ce greu e în viață să fii maestru de ceremonii. Aici fără mine nu intră niciunul Și tot fără mine nu iese vreunul Când intră prințesa în sala cea mare Sau vin dregătorii la vreo adunare Când regele iese sau vin o solie De ziua sau noapte sunt la datorie Eu știu tot, totul toți cel mai bine Nimic! Nu se mișcă în palat fără mine. De dezar, ce greu este să fii, maestrice, ce greu. Meșterul crâl așteaptă să fie privit de majestatea voastră. Să intre!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 Și, uh, da. da, din ce crezi că e făcut? Uh, acest soldațel, să vedem, să vedem, da, da, da, da, da, da, știu, majestate, e din plumb, din plumb. Asta însă nu e totul. Uite-te bine la el, încearcă toate mișcările, cercetează întregul mecanism, da? fiindcă noi, regele Olaf, îți foruncim să ne faci un alt soldațel, la fel cu asta. Mm. și cât da, mai repede. Da, da, da, voi încerca, majestate. Da? Așa, acum vei rămâne singur cu săldățelul, deoarece noi ne grăbim la masă. e sărăcuța, în ultimul timp, a slăbit grozav. A Ai zis ceva, șambelane? Am spus perfect, Iată-ne în sfârșit de aceeași părere. E majestate... Tole! Da, da, tată, da! Tole, ce zi azi? Duminică! Oh, serios! Deci a trecut o săptămână întreagă, și încă trei zile. Da, oh. și spunem tot, nu ești gata cu jucăria aceea? Cred că n-am să fiu gata niciodată.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 Poți să ți aduc niște castraveciori în oțet? Nu vreau castraveciori. Dar tu cine ești de fapt? Tole. Ce nume stupid, Tole. Nu spune absolut nimic. Pe câțelu meu de pildă îl cheamă Bubică. Ce? -ți? Ăsta da nume. Ăsta ce, și... exprimă ceva. E doar noi fi vrem să mă și pe mine tot Bubică. Și de ce nu? Nici nu mă gândesc. Ești poet? E, încă nu, abia acum iau au lecții de la un poet. Auz meserie.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 Noi, eu și cu regele, tatăl meu. Tu ești, într-adevăr, prințesa? Atunci... După cât te spui, trebuie Să-ți înră mâna în loc de ce? De ce spui că trebuie? Trebuie, trebuie, că așa se spune În poveștile străbune Cumpărat și cu castele Și prințese frumoșele Pune, pune, pune, pune. Când te va se cuprinzem, să moartea se gurește și arză goase, ce se zdea în găduințe te apleci cu umilință și de pui o sărutare pe mănuța ia albă floare. Doamne! Doamne, mai merge bula, haide, dă-i o zărutare. Nu mai să nu treci măsura că te pune tata fiare. <sus>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 Nu mi silva. zice Silver. A! Ah, Sunteți De oh, deloc. Sunt poet? Poet? Bine, dar arătați ca un cerșător? Și dacă arătam ca unul rege, crezi că era mai bun? Mm -hmm. Nu hainele îl fac pe om. Ah, nu. Lați <laughs> loc, domnule poet. <laughs> Eu sunt cheie. Prințesa? Oh!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 Oamenii le memorează, le recite la rândul lor, le învață unii de la alții și astfel versurile, cântecile mele, se răspundesc în întreaga țară. Da? Păi îmi cântați-mi, da. ce versul la clar și cu dulceață, e veșnic să-l ca dulce dragoste de viață poesia ai dar ginga, in flor de vorbe adunata, ca un da un izvorace, si scindilira-i Acel ce versul-a-ndrăgit, costind urclar și cu dulceață, ieves și vesel fericit, ci blinde tagoste de Ești da, o fetiță foarte Silver. simpatică, Chege. Știți, cred că aveți dreptate. Mi-a mai spus ăla și poetul numărul 1. <laughs> ah, bună ziua, domnule Silva. Bună ziua. Ia vină un pas domnule poet. Cu castravecior cu tot. Hai, hai. Tot timpul și bate joc hai, hai. de mine. Tot timpul. Fiind că ești un caragheos, ca orice tânăr de Ia caragios. Ba, caragios. și, și, și Ia e Ba și ea, și tu, chiar și eu. Fiecare din noi este caragheos în felul lui și trebuie să ne împăcăm cu asta. Hai. Atenţiune! Iată, vine cineva despre care nu e voie să spui că este caragios. Cine? Regele! Tata! Și ta. eu care am la cu acasă, englezeşte, vreau să spun nimic guvernant. Văd pe tata! cineva care are nevoie de puțină bătaie. Ce zici, Shambela? Probabil că eu. Da, frumos, ce zice, să-ţi răgi guvernanta și să fugi. N-am nevoie de Să sunt destul de mare. Taticule... Vreau să te rog ceva Să auzim Căticule, se apropie ziua mea de naștere A -a -a -a -a. E, nu, nu, că nu vreau niciun cadou Nu, atunci ce vrei, în schimb? Vreau așa, ca soldățilul de plumb Să asemenei cu tole Cu to, cu cine? Cu tole, lăsă meșterul cru, știe cine e tole Da? da mă rog, și altceva? Aș vrea să spună și să scrie versuri. Oh! N-ai gusturi proaste! Sigur, sigur că așa va fi și mai interesant decât numai la treapta Da! Da! Da! Și acum, găscoliți hai, Pui, pui, pui, repede acasă! Pui, Dar unde-to fi meșterul crul? Vine în data! Vine, îmi pare bine, dar tu bine Eu sunt Christian Silverson, poet. Îmi pare bine. la al 25-67-8. Al 27 Rege! Încântat Da, Și e așa Ești poetă, așa-mi Nu zi. crezi că omul ăsta ar putea îndeplini dorința prințesii? Uh -huh. Poate l-ar învăța pe soldațelul nostru să spună versuri Exact la asta mă gândeam și eu, majestate Eu însă da. m-am gândit primul da, sunt întregi și trebuie să fiu întotdeauna primul. Așa că nu te mai băga ah, Iată, și pe meșterul cru. Fiți binevenit, majestate. E? Cum stai, meștere? Cum stai? De fapt, majestate, soldațerul este gata. Ai, dar nu se mișcă. Nu se mi? Nu nu, nu, nu, asta e un adevărat ghinion. Și când crezi că va începe să se miște? Nu știu încă, majestate. Am nevoie de soldățel și cât mai repede. Da. Îl vreau neapărat, pe da, ce? Da, și mai da, vreau ca ce soldatel da, să semene cu... Cu, cu, cu, cu, cu, cu tole. Cu tole. Da, cu tole, da, cu tole. De ce? Nu știu. Așa vrea prințesa. Pe urmă mai vreau ca eu să fac și să spună versuri. Asta îl va învăța domnul Silverson. Uh, da. Să știi că e porunca mea regală asta e tot. și se merge. Unde? La revedere. la revedere. La revedere, revedere majestat. Vai, vai, vai, ce să fac? Nu? Sunt pierdut. Stați, da stați, da da da Se poate <gri> aranja totul foarte bine spre mulțumirea tuturor. Ce vrei să spui? Nu uita că lui lui plac glumele. Da. A cerut ca soldațelu să semene cu tole și să facă. versuri. Chiar așa? Deci trebuie să fie, tocmai ca un om viu! Chiar așa? Și ce s-ar întâmpla dacă ar fi cu adevărat viu? chiar așa? Au, au auzit! Ce poate să-i treacă prin capă? Asta, asta e curată nebunie! Meștere, meștere! -ne, mește -ne. Adu uniforma soldațelu da. Iar tu, tole, scoate-ți. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă hocus, focus, prepara ta? este gata! Înainte, marș! Haide! Nu, nu, nu, nu, nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, bine nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Daniel. Ai să-l dai plumb? Să știi că ești, ești foarte, foarte drăguț. Să puțin cu Tole. Tole este foarte drăguță, e grozav de încăpățânat și nărăvaș. Mă auzi? E, și acum. Acum am să te rog să-mi scrii ceva. Hai, scrie! Un, doi, scrie! Hai! Tare sunt curioasă să văd ce ai să-mi scrii. Un, doi, hai! Așa. Tot ce cred, scriu pe hârtie. Pana pentru adevăr e dată, prințesa... Prințesa mult se răzgâie, ca orice găscuriță răsfățată. Ești rău! Ești foarte rău să știi! Păpușa de suferită! Știi ce ești? Oh, oh! Doamne! Da, ce s-a întâmplat și s-a întâmplat prințesa! Tori este foarte, este foarte neascultător, domnule Silverson. Cum? Habar n-are să scrie poezii. Scrie niște prostii loc de versuri. Prostii? Tata v-a, va rugat să nu învădă să scrie versuri frumoase și el, uitați-vă ce scrie. O, asta se poate îndrepta. Să vezi și poezie frumoasă o să-ți la el acum, vrei? Da, vreau și încă imediat. Bi. Tole, spune-i prințesei o poezie. O fetiță răsghighiată plânge ca o apucată ca pierdu prin grădinită, la cătul de la guriță. Deci, atâta tevatură, de tot avea la căt la gură că din fire vorbăreață și destul de plângăreață. Une ore furioase, alte ori mosturoase, că te tânesă, nu poate să-i facă pe voie toate. Însă, ea nu lasă în pace până ce pe voi face, Dane ne nu-i prea mare, că doar o fetiță are. O fetiță răsghighiată! Popting! domnule poveste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 Majestatea Saregele Mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, inervesc ce mai face soldațelul nostru? Poezie, majestate. foarte frumos, foarte Ei, ai văzut, draga mea, checheche, ce băiat bun e soldațelul nostru? ce, hai să-l avansăm la gradul de sergent Dar sunt rege, pot să-mi permit asta Soldațel. băiți, te avanțezi, sergent Majestatea Maristate! Ce, ce? Maristate! Ce, ce? Nu mai e nimic de făcut a sosit. Cine? Războiul. Să acum am treabă. Stai și cum adică războiul? Cine ne atacă? Deocamdată nimeni, însă acum câteva minute a sosit din Coranda spionul nostru și ne aduce știri alarmante. Prințul Alfred s-a plâns de comportarea prințesei și de felul cum a fost primit la curtea noastră. Regele, regele Chiprian, așa, regele Chiprian, totdeauna, când suntem, da? regele Chiprian al 29 a poruncit să se redacteze imediat o declarație de război Paragundei. adică nu, adică, da. Război! <gânt> Mor de râs! Și altfel, ce mai face cresciunul? Ei, nu, nu, s-ar amori de tot, probabil, dacă nu ne dă pace Auzi de război, Ian Mai bine ar veni aici să facem două partide de tablă liniște și să rezolvăm. A decis, a decis să trimită o corabie militară și un ambasador care să vă predea declarația de război. De ce ne nebun? Da, apelare, nu cumva vorbește serios. Bineînțeles, majestate. Atunci ce e de făcut? ce e de făcut, mai întâi? Trebuie să mobilizăm armata păi, și să înarmăm flota. Asta înainte de a sosi regele Chima, regele Chica, Re Chipriar, acea, Așa, că, Adrian, să vadă că suntem pregătiți pentru orice. Cum? Adică să îmbarcă cetățiri în soldați și să trag din bărcere de pescari? Păi, eu n-am timp de asemenea prost. Nu pretinde nimeni să vă ocupați personal de toate astea, doar aveți un ministru de război. Da, da, bine zici, am un ministru de război, Da. Să vină imediat. Am și trimis, dupăieri. Regal și gata războiul. Mai... Ia, ne nepunul ăsta! Ți-am mai spus să nu mai pocrești așa de tare! Dacă mai faci, ți-au bastonul! Mi-a luat pe Excelența sa, Robert Bomba, ministru de război! Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba! Ministru de război cu tiri bomba! Și responsabilul cu Hekatova! Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ce ghinion umplit pe Paște, că loc să fac sarainii, m mare peste oase, s vorbește-n bătălin. -s bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, Ministru de război cu bomba, Și responsabilul cu hecatomba. Sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E drept că lupta cu polaci, Sunt îl mai vaștig luptător. Mă războiesc cu conzonaci Și cu plăcinta din cupon. Totuși eu sunt bomba, bomba, bomba, Ministru de război cu tiri bomba, Și bilul cu hecatomba, sunt bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Eu sunt un simbic, eu cu simplu cuminte, Și dacă-i vorba de război, Aș bombarda doar cu plăcinte, Cu cornuri și cu ciple mori. Dar ce să fac? Sunt bomba, bomba, bomba, Ministru de război, cu tiri, bomba, Și responsabilul, cu hecatomba. Vumba bomba bomba bomba bomba vumba bomba. Ministrul de război, oare nu știi că în fața mea nu se poate prezenta decât în uniformă de gală cu toate decorațiile? Hmm? am fost chemat tocmai ca să seamăn cuptorul de brutărie, niște chifle, chifle, chifle, chifle și archifle. Excelența ta este ministrul de Război. Când te-am numit în postul ăsta, ți-am cerut să te lași de chipre și franzele și să te ocupi de treburile publice. Majestate, vă rog să mă iertați? Eu sunt ocupat Cu inven... inter... o invenție. Nu mă inter. O invenție? Ce pergă? Invenție? Ce... Majestate, mm. un călător care ar trece prin capital la Da. Ce și a cumpărat mai întâi? E, un cârnăcior de la meșterul Măcerar, da, Barrenhock și o chiflă. O chiflă de la meșterul brutar, răvăr bombă, Da, da, da, de la ministrul de război. Da, care cei drept mai și ministrul de război. Și acum mai închipuiți-vă. Dacă omul ține într-o mână cărnăciorul, Așa. iar în cealaltă chifla. Da. cum se mai apuce și paharul de vin de la meșterul cârcibar, Julien Keizo? Pahar fără de care, hrana lui a fi total incomplet. Cu altă mână? Adică, stai, stai, stai, stai. Da, altă mână nu există. Da. Sigur, sigur. E, e? Atunci, lasă jos cărnăciorul. Nu, nu, nici de cum, fiindcă tocmai aici intervine invenția mestelului Răuber. Care? Ciflă umplută cu cărnăcior. Uh, cum adică? Deasupra cifla da? și înăuntru cărnăciorul? Da, da, da. Zău, da, da. interesant. E foarte, adică e un lucru foarte important. Și tocmai acum aceste cifle experimentale se află în cuptor. E prima experiență, majestate, mm. și eu nu pot asista la ea. No, no, no. Nu pot stabili exact timpul că trebuie să stea, să se numească perfect în cuptor. Majestate, majestate! Ce-i, ce, ce și-a ai să începe pregătirile. Așteaptă, așteaptă! Acum n-avem timp. Mm. Mistru de război e ocupat cu o Sigur, majestate, da. dar războiul bate la ușă. Iar mistrul, după cum vezi, n-are timp de așa ceva. Războiul să mai așteaptă. E da imposibil Imposibil! De ce? Flota Corandii a început exerciții de proagere în largul mării. Ascultați, majestate, ascultați! Ce ghinion, ce ghinion! Excelența sa să se ocupe imediat de atribuțiile sale. Mai ales să spună pună uniforma. Ce, asta-i ținută de ministrul de război? state vă rog cum vine asta. Când majestatea voastră m am numit ministrul de război, am primit cu o singură condiție să nu fie război, să fie pace, majestate. de unde era să știu că situația se va complica în halul ăsta? Hai, puneți uniforma, păcale care ți calul, ia-n mână pastolul de mare sal și trece în frunte armate. Majestate, dar nu avem niciun fel de armă. foarte rău, Mi se pare că n-ai prea avut grijă de treburile statului. Deci acum va trebui să lupt singur. Și chifrele mele, majestate? Nu, nu, nu, nu, nu, nu mă cu chifrele tale. Recunosc că ele sunt foarte importante. Înțelege-mă, nu pot accepta. Ești ministru de război și gata! Nu, mai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce fel de soldat e ăsta? De plumb. De plumb? Îți place? Da, da. Se învârtește cu Malivela și când ai clipi, începe să meargă în pas de Da, știe să se bată cu sabia și poate oricând să-l sperie pe inamic. Majestate! Ce, ce vrei? Dacă am avea 100 de soldați ca ăsta. O sută? Pentru pe ce? Se ne batem. Îi învârtim cu Marivela să se lupte ei, iar eu m-aș ocupa de chifele mele, majestate! să lasă-mă, omule, pace cu cifrele tale. Ei, dar da, ideea da. să știi că nu-i rea Vreau da, da. să zic că trebuie să avem vreo 100 sau 200 de bucăți, nu? Da, da, da, da. Cheghe, da, da. da. che da che trebuie să trimitem soldațelul pe front Ce zici? N-am să-l las, nu-l las Dar trebuie, că doar de aceea e soldat, draga mea, adică sergent Nu, este al meu, mi-l-ai dăruit, tata Nu, n-am să-l las Tata, tata-l iubesc da, da, ai poftim, ai poftim, domnule Șambelan! Da! Comande-i meșterului o sută de soldați de plumb. Da, da, imediat! Să-mi băuresc niște cătane cu u, nu forma plină de zorzoane cu epole, Pe fir și cu pompane să-i rânduiesc apa, Ră plutoane, afară pe plutoane, și să le dau medalii și caloane și loc, să i înarmez cu buzdugane, să-i pun pe toți, să bată în darabane și apoi să se suplectă, rei un tromboane, tare un tromboane, să pecclește coșnirii de să creă, dacă avem fichte escatoane și miliwon, vite de guane nu îmi sta de de, plutoane, mm, plutoane. Dacă totuși vin dușmanii în pace, Și vor cu orice preț să ne atace, Că sunt și te-i cărora le place, Adeseori cu popul să se joace, Soldații mei de plumb să pornească, La balat de brăjmași să Iar dacă o ei să biruiască și, oa, Ăstea mea de plumb să-mi o stridească, Iau plumbușil, dau iar să se toptească și arcioșten din el, să meșterească, din el să meșterească, Să nu sacrificia, să omenească, ci oară. Veni în pace, să trăiască și în loc tot timpul, Să se dușmanească cu mult mai bine. Să se iubească, să se iubească, Să se iubească, să se iubească, Să se iubească, să se iubească. Bească. Dole! Dole! Aici! Domnule Silva, aici! Ce s-a întâmplat aici? Ah, e de rău, prietene. Regele vrea o sută de soldăței ca tine. O Desigur, sută de plumb. O de soldăței? Păi și de unde o să-i ai? Nici nu știi cât este de greu să faci pe soldățelul de plumb. Ar trebui să se termine odată dată cu comediata. Da, da, așa este. M-am <sus> săturat, atâtea mofturi, atâtea caprici. Da, da, se va termina. Și cred că foarte curând hmm? tatăl tău îi va putea livra răgelui O 100 de soldați de plumb dacă n-a reușit să facă da. niciunul. Da. Și înșelăciunea se va descoperi. Da. Da. A, nu. Nu. Dacă se descoperă, prințesa nu o să mai vrea să mă vadă. O cunosc eu bine, știu cât este de, de încăpățânată. Și de ce o spui cu un aer așa de necășit. Doar vei avea în sfârșit liniște. Nu s-ar putea să mai prelungim puțin. Păi, eu, parcă acum o clipă te plângeai că cine eu. A, nu. E chiar așa de rău, exagerat. Aha. Da. Ei, atunci vedem mai, ce e de făcut. Da. Să fie pentru ultima oară, renunță la chiprile tale, majestate. înțelegi? Fie că din cauza nebunului de Chiprian trebuie să pleci pe front. Doar ministrul de război. Da, da, bine, bine, majestate, bine. E, e, majestate... A, e, cum stai cu comanda noastră, cru, Când vor fi gata cei o sută de soldăței? Iertați-mă, majestate, dar nu pot. E? Nu pot? Nu pot Ce să pot? vă fac o sută de soldăței, nu pot să vă fac nici unul. Cum așa? Ce tot spui? Doar ai făcut unul. Asta a fost... A fost un moment fericit prin care trece fiecare meșter. Niciodată însă un asemenea moment nu se repete de mai multe ori în viața, majestatei. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, al vai, Alginior, și tocmai acum. Deci nu poți să-i faci. Nu, majestate. Îngrozitor, îngrozitor, toate speranțele mi s-au năruit. Ce le facem? Ce facem? Avem nevoie de soldăței ca să evităm războiul, înțelegi? Ne trebuie o sută de soldăței! Unul singur nu te ajuns pentru... Cheprian! Așa, 29-lea, nu-l cunoști! Am o idee! Nu putem avea o sută de soldăței de plumb, în schimb putem găsi o de băieți vii. Să îmbrăcăm în uniformă și să spunem că sunt turnați din plumb. Ca să convingem lumea, îi vom porni răsucii în manivela și vom pune să mărșăluiască prin curte. Ambasadorului îi vom arăta numai pe soldățelul Tole, iar pe ceilalți îi va putea vedea numai pe fereastră. da. nu-i rea ideea? Ce zici, ministre? Și alăge! Și găsește-ne repede 100 de soldăței! Sergentul nostru îi va învăța cum să facă îndoi! Dragii mei, azi e o zi fericită Majestate, majestate Ce mai vrei, șamberare În portul nostru a acostat corabia regiului Chipria Așa, în armată până și? Trebuie să-ți capul pentru asta Imediat ce a acostat corabia, un necunoscut a sărit peste bord Și s-a îndreptat în în grozav de repede spre țărmul nostru E un Pe timpul ăsta rece, apa nu-i bună exagerează cu sportul. Nu e așa, poete? e o poezioară instructivă despre asta și am să-ți iau public în cartea de citire. Am înțeles, mai bine. Dar nu-i vorba de vreun tânăr zăpăcit, deși retul spion regal care travestit s-a îmbarcat pe corabia ambasadorului și a riscat sănătatea pentru a ne aduce știri de o importanță colosală. Pe corabie nu se află ambasadorul, ci însuși regele Chibrian. Am spus-o! Însuși regele Chibrian al 29 ambasador. <laughs> Omblă cu șmegierii. Să-l vedem, să-l vedem cum arată. Pe corabie se află și prințul Alfred, travestit A? în agiotant al ambasadorului. Uh? Ce mascară! Ascultați-mă o clipă, majestate! Toate da, ascultă! Conform -ascult, -ascult, prevederilor dreptului internațional? Trebuie să ne comportăm față de regele... Uh -huh. Iar încet! Chipria! <laughs> Ca și cum ar fi într-adevăr ambasador, indiferent dacă este travestit sau nu fiindcă! Oficial, nu știm că este chiar el în persoană și nu ambasadorul. Uh -huh. Și ce avem de făcut? Ambasadorul nu va debarca până nu va fi invitat de Majestatea voastră personal. Da, asta nu se poate. Bine, bine, bine, bine. Atunci să mergem. Doamnata meștere crul execute pentru palatul nostru regal, cel puțin o manivelă frumoasă, dacă nu ne poți face soldății. Aveți toată încrederea, Majestate. Am să vă fac o manivelă cum nu s-a mai văzut. Să mergem, să mergem. Tole, vei rezista să faci pe soldatelor de plumbu în fața regiului Chibrian? Bineînțeles, bă, chiar o să mă distreze grosav. Vezi însă există o mică încurcătură. Care? Prințesa vrea să fugă cu mine în pădure. Tole! Tole, unde e micul meu prieten? Tole! Ai auzit? Ai auzit micul meu prieten? Fata da. asta este în stare să te scoată din sărite. Ei, eu plec. Vezi, inventează repede ceva. Trebuie să rămâi aici. Am să încerc, Dole. dar nu garantez nimic. Tole! Tole, unde ești? Tole, tu iar mă asculti. Ce minunat, acest soldat, parcă e tola de Ca și vești că voi și Să mă atingă, nu cutează, Iar când îi porucesc să mă sărute Macar fitole așa se îmbujorează Și-n gravă începe să se execute Ce ciudat acest soldat Parcă-i tole adevărat Așa și el, scopul stânglat, visători, și eu vreau. Ce păca! Ce păcat. Ce ciudat. Când uneori dau gluzna și mă simt. l-am surprins visul, deși e tras! Nesuferit, încetă și mă minte, pe r vrea să-mi facă necat Dar văd în ochii lui de plumb scânteia, ce apare și în ochii omenești, nu urmă tine-n taibit femeia, Pe care o și o iubesc. Hmm. Ce se pare așa de ciudat? Da, cum de început dintr-o dată să vorbești? Ce înseamnă asta, micuțul meu, Tole? Cheche, ce? Ți ar părea rău dacă în loc de soldățelul de plung de micul tău prieten aș fi pur și simplu, Tole? Pui niște întrebări stupide. Sigur că mi-ar părea rău. Adevăratul Tole nu mă ar asculta, fiindcă este un băiat încăpățâna ceartă gos. Pe când soldațelu de plumb, el da, chiar mă ascultă. Ce? ce faci? De ce te-ai scos cu mor de căldură și de sete, auzi, sunt tole cel adevărat, cel încăpățânat, ursut și nesuferit. E adevărat, mi-soldațelu de plumb. Poftim, acum te-ai convins, de mine este nevoie aici pentru îndeplinirea unui plan fantastic. Nu tu nu știi nimic. Încep să fiu suferit ca adevăratul tole. De fapt, de mult ne-am dat seama că nu e soldațelu de plumb, ci tole cel adevărat. Cum? De ce n-ai rezistat puțin? Îmi plăcea să mă joc cu tine așa ca și când ai fost soldățel de plumb. Mâine poate că te-aș fi iertat. Astăzi însă nu. Pleacă unde vrei! Nu mai vreau să te văd. Pleacă! Ești un răutăcios. Și ce, tu mă crezi pe mine proastă? Nu plec nicăieri! Trebuie să rămân aici Pai și să-mi decât... aduci imediat o oranjadă. Dar am spus că mor de sete! Eu? Vrei. Majestate, ce Majestate, totul este pregătit pentru primirea ambasadorului regelui Cipriadei și a său. Nu mai aprobare. Să vişe rosti bază. de aici. Toată lumea știe ce curios e regele Cipriadei. O să fiu uchi. no, no, no, no, no, no, no, Vreau să spun că e ceva foarte serios. Da, lasă să intre. Da. Ea, e chiar Ce Ambasadorul Regiei Cipriadei al 29 Olaf, 28. 28. 28. 28. 28. 29. 10. Un moment, un moment, ambasadore. Da, domnule Sabela, Da, grăcie. Ia vei, ce se întâmplă. Majestate? Da? Soldații de plumb. Tocmai îi întorcea un sergent cu manivela, la da, să-i da, pornească. Da, da, da, da, și i-a pornit? <esem> da, ei, cred că da. Da, bine, bine. Continua, ambasadorule. Cum se simte regele Chiprian? A, noi, regele Chiprian, Așa. îți aducem la cunoștință ce anume întorcea cu manivela? soldații da, citește mai departe. Să aflăm ce face și prințul. Nu? Ce fel de soldăței? Vai, vai, vai, domnule ambasador, dar curios mai ești. Mm -hmm. Ți-o spun dacă te interesează. Mm -hmm. soldații de plumb. Mm -hmm. Trebuie să văd neapărat. Ce? Nu soldații Hai, Vai, vai, vai, domnule ambasador, dar așa ceva nu se poate... Nu se poate! E secretul nostru de stat! Nu putem trăda. Poate doar cu condiția. Condiția? Cu condiția, uh -huh. ca domnul ambasador să uh -huh. promită că nu va sufla uh -huh. o vorbă despre asta. Promit, promit. Atunci, bine, domnule șambelan! Dar cine va domnule ambasador! Un! Un sol să știți, nu-i nimic extraordinar! Uh -huh. Uh, păi ăsta l-au întors cum a nivelat. Da, da, pentru că e turnat din plumb mm. Știți, are înăuntru un mecanism da? Care trebuie întors ca să poată executa comenzile. Fiți atent La stânga La uh. dreapta Stânga pe rejul Pe uh. Pardon, am vrut să spun fantastic. E o invenție cu adevărat extraordinară. domnule ambasador, încă n-am văzut tot ce poate să facă acest sudatin. Ce mai știe? La ce se pește de fapt? E o invenție strategică, domnule ambasador. Însă, discreție. Și cu discreție. Știe să-și lupte, bineînțeles. Să lupte, da! Soldă cere drept! Arma! Arma! Piramidul la 3 metri! Atacă! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Domnule ambasador, domnule ambasador, nu te supără! dar ți atât de tare că soldațerul nu te putea auzi și soldățelul nostru nu ascultă decât de ordinele mele. Dar ce, ce, ce s-a întâmplat? Că ceva? Ai pierdut ceva? Nimic. Pardon, am vrut să spun că am pierdut ceva. Domnule Sambelanda, ajută-l pe domnul ambasador. Mi se pare că și-a pierdut barba. Și-a pierdut barba? Barba? Cum se poate? Vai Oi, <laughs> de mine. De cine văd? Scumpul meu prieten, regele Regelec, e Ciprian. Ciprian al 27 Al 29 Ah scuze mai exact al 29-lea. Acest soldat nu-i m-a trădat. Ia-te, uită și prințul Alfred. Da și prințe, ți-ai pierdut, mustață? Ei, nu, nu, nu, asta zic și eu, surpriză. Hai, tată, să plecăm de aici. Soldatelul ăsta mă privește cam ciudat. Da, da, da, da, și da, da. Da, da, da, sunt regele Ciprian. Da. <laughs> Mulpoi, bătrân, ai venit aici sub mască de ambasador. <laughs> A fost un truc strategic, A, ca să știți. Ce, ce, ce, ce-ai spus? Ce mi-au durechele? Strategic? De ce, ce? Suntem în război? Încă nu, dar vom fi. Băi <laughs> de mine, ai poftă de război? Bineînțeles, aici voi domni eu. E, e, dragul e. Scumpul meu, așa ceva nu se poate, nu-ți Aici domnesc eu? Da, și-am o armată întreagă de soldăței de plumb. O sută de soldăței ca ăsta sunt o porță. Hai, să plecăm, mie, frică. așa pe o sută de soldății de plumb? Sunt gata de luptă să așteaptă ordine vreo așteptată! doar nu să luptăm contra soldaților de front. Dar ce vrei să trimitem pe frontul oameni? Ar trebui să fiu nebun să facă așa ceva în ușambelare! Oamenii trebuie să se bucure de rodul muncilor, morile să mașine făină, nu praf de pușcă, nu! Știi ce? propun să facem o pareță de table! Nu, nu, nu, nu! hai! plec imediat, nu mai rămân aici niciun minut! Mi-a făcut plăcere! Tu ia dracu de paragund! Hai să mergi! Pa revedere! Pa revedere! Ia ascultă! Dar tu cum poți să râzi dacă ești de plumb? Măbine! Ei, încetează-o dată cât îți spun! Sau te pomenești că nu ești de plumb? Păi, Păi sigur că nu sunt! A fost o plumă, majestate! Aaa, mie glume din astea nu-mi plac. fost un soldățel atât de drăguț și s-a fost deodată că nu-i de plum. Sunt tare supărat! Sunt dar Dar Vreți că totul s-a terminat cu bine, numai și numai datorită soldățelului nostru. Sunt tare, atunci nu mai sunt Pele, o să zică prințesa? Prințesa știe totul! Da? Și ce zice? Îl fac prin soare că nu-i supărată. Sigur că nu. Poftim oranjada, dole. Ți-o Mulțumesc. Uu, teribilă zi-a mai fost și asta. Poete. Așa poete. Repede, repede niște versuri. Hai, hai, hai, Cântăre ceva frumos. să vină toată lumea să-ți cu noi. Iar spune cineva că războiul îi va Iar tunul cel mai greu e doar piesă de muzeu Că bătrân tineri copii vor să piară în bătării. iar răspunde furios, ești un mare mincinos! Nici drag iubite soldăței, inofensivă jucărie și oriunde în lume Sunt copii Doar soldeței De plumb să fie Ești drag iubitul Meu soldat Și oriunde în lume Eu aș face Numai soldați De plumb curat Cu ei copii Să se joace Doamne sufărăs orbi de ură și mândrie voi încerca să împăcas să fie iar prietenie pe cale de diplomatie